Щось стримувало. «Може, зустрінемося завтра?» – непевно мовив Костя Дейнека, провівши до під'їзду мого будинку. Не знайшовши в собі сили відмовитись, я згодилась. І раптом за якусь годину телефонний дзвінок. І в телефонній трубці надсадний розбитий голос Костя З «Спершу важко втямити, що він хоче?» – голос Тріщить, як сухе листя в лісі за борзелем. В голосі чується щира мука. «Прийти? Куди прийти? На тролейбусну зупинку? Не можеш? Чому не можеш? А що сталося?» У відповідь – якесь нелюдське дике схлипування. Обривається зв'язок, дзвонять від бідні гудки. Може, побився з п'яними, Може, щепився з ватагою підлітків? а голос такий, наче людина на сконі. Всякі думки верзуться, і я рада, що Андрій спить. Наспіх зодягаюся, і крацькома виходжу з квартири. На тролейбусній зупинці, спершись з плечем на оранжевий тюбик телефонного автомата, бо ваніє самотня, похнюпнена постать Костя Дейнеки. У вирічених очах застиг безглуздий погляд, який, здається, належить зовсім іншій людині, а не кості Дейнеці. Нижня губа негарно обвисла. Куртка синього вольвету, фосфориціючи навіть при слабкому нічному освітленні, видається якоюсь чи то зім'ятою, чи то пополом присипаною. Погляд – ми другу якийсь застигли, безглуздий, бо кость Дейнека не впізнав мене. А впізнавши, намагається всміхнутися. Тільки що це за усмішка? Ганчірка? Шорпотреб якийсь штучний замінник усмішки. П'яний? Коли ж він стих так набратися, йде? Жанно, каже нарешті він. І розтягує в усмішці густа. Жанно, повторює і продовжує дурнувато усміхатися. Жанно. Ледь володіє язиком, а на обличчі його застигла гримаса радості, пробудженою зустрічю зі мною. «Жанно!» – силоміць, кладу праву руку його собі на плече, обіймаю задебелий стан і веду у двір до дитячого майданчика. Тут під дерев'яним грибом-мухомором садовлю на лавку, як його досі не забрала міліція або народні дружинники». Ступою, сумна костя Дейнека, наближає своє обважніле, знурухоме обличчя, і з вуст зривається глухе запитання. Ти знаєш, чого вона померла? Хто? ледь торопію? майже вигукує він у відповідь. В сухих його очах блищить відзеркалене світло яке подекуди блимає по вікнах. Та вмить це відзеркалене світло, наче бризки росою, що починає струмувати, ручаїтися. Кось дейнека плаче. Спершу беззвучно, далі ридання починає трусити його могутню постать. З грудей вириваються такі розпачливі схлипи, що мені стає жалко і боязко. Мимоволі – Пориви співчуття кладу долоню на в'юнке каштанове волосся. Але він із такою люттю крутить головою, що моя долоня відлітає геть, наче осінній листок. Від того розпачливого, безтямного поруху ще більший жаль прокидається. Та я вже стримуюсь від будь-яких виявів співчуття. Що ж, хай поплаче. Однак кось дейнека хутко вгамовується. Опановуючи собою, і каже в пригорщі, якими затулив рот, якби не так сталося з Майкою, моє життя склалося б зовсім по-іншому. І по глибокій паузі, заповнений хіба що шелестом вітру в липах, які оточують дитячий майданчик, каже: Ти тільки скажи мені, Жанно, чого вона померла? Ти ж бо сам знаєш. Намагаюся нагадати. Кесарів Рустин при пологах. Невдала операція. Знаю, знаю. Та я не про те. Так само в пригорщі видихає він свій біль. Ти краще скажи.